Och sen så när ni berättar till ert namn så kan jag börja ställa lite frågor. Ja. Mm. Bra, kör Ja, det. Bra alla. Ja. Mm. Bra, då kör jag igång. Hej, det här är Henrik Johansson från Intras. Men. Och jag är Oskar och också, skribent på Intrasistmän. Eh, vi har länge pratat om att starta en poddradio men känner väl själva att vi inte har det tekniska kunnande eller för den delen orken med tanke på allt annat som händer just nu. Så vi eftersökte två personer som kunde tänka sig att ta det här poddradion och bara liksom kör med den och vi har vi hittat två killar som vi känner, de här de, här kan, de kan nog göra det här åt oss eh, Magnus och Kristoffer, välkomna Tack så tack mycket, så mycket, tack så mycket. Hej och välkomna ska ni vara till det första avsnittet av Inte rasist men podd. Mitt namn är Magnus Ester Bengtsson och tillsammans med mig har jag min partner in crime. Och det är väl jag då, Kristoffer Gummesson heter jag. Jag och antar det. Ja. <laughs> det är vi som tillsammans kommer att driva den här podden nu på Inte rasist men som alltså kommer att ta upp det senaste som har hänt på sajten och kring Sverigedemokraterna. Vi kanske ska börja med att eh, ta lite kort information om oss också så att lyssnarna vet vilka vi är. Jag tänker, ska du börja då Kristoffer? Ja, det hör väl till någon slags kutym att åtminstone presentera sig själv något. Kristoffer eh, Gummelsson heter då jag som sagt och är 22 år gammal, bor i Uppsala och studerar juridik. Och Magnus, du är... Jag är 26 år gammal, studerar, har studerat ska jag säga, statsvetenskap och filosofi eller praktisk filosofi eh, kan man säga. Eh, mm. Även en, en liten uns av ryska också, eh, bara för att bredda mina vyer. Det här är ju förhoppningsvis kunskaper som vi kommer att ha nytta av under veckornas lopp här på interrasismen. Mm. Vi får väl se hur det blir med den saken. Det är en stor del av Sverigedemokraterna som pratar ryska. Eh, nej, men de kanske är praktiskt filosofiande. <laughs> som jurist så vet man ju att men då och då har det att göra med demokratiska företrädare Ja just det, eh, jag tänkte så här att, eller vi tänkte så här, i den här första podden så har vi bjudit in eller bjudit in, vi har liksom blivit påhyvlade att ha med eh, två av grundarna till interrasismen som Vilket heter, vi har så gärna Ja absolut det lät jättesarkastiskt, det var inte meningen. Vi är jätteglada att ha dem med. På länk från Skåne och på länk från Dalarna så har vi med oss alltså Henrik Johansson och Oskar Schau. Jag tänkte att vi släpper in dem direkt, jag tror att de vill fråga lite om oss. Så att vi börjar med dig Oscar. vill du ställa den första frågan? Ja. Och då undrar jag för och första vilken infiltrerande nazistorganisation ni kommer ifrån. <laughs> för vi vet ju väldigt lite om er egentligen. Alltså det är nästan första gången vi inte gjort någon större research på, på de som vi jobbar med eller har någon kontakt med. Vi har knappt varit inne på er Facebook. Alltså så här, jag var ju med i Bevara Sverige Svensk förut. Men det var ju bara för min EU-kritik då. Ja. Vi, vi kan ju inte beblanda oss med kommunisterna så att vi var helt enkelt tvungna ja. men, men, äh, men den tiden är förbi nu, ja, ja, nu jag gillar är vi EU Superfan av EU Det var bara två år sedan så det är ju tiden Ja herregud Var ni politiskt omogna vid ett tillfälle? Ja, det kan man väl säga Ja, jag tycker att idag verkar EU vara en väldigt bra grej Jag var politiskt omogen för en vecka sedan Mm. Det kommer att gå i cykler tror jag. Jo, men det spelar ingen Det det är ju. Det är, det är det, är det, är det, är det, är det är så det, är så det funkar. Så... Vad hette han Åkerlund, han var väl politiskt omogen ja, ja. när han var 52 år gammal eller någonting så ja, det... Men ja, det är det helt, är helt rimligt. naturligt. Jag tror att det har något med psykologi att göra. Alltså, ja, nu blir det lite väl akademiskt, men det är det det handlar om. Ja, så, det. så, men du sa ju innan att du, att du var någon slags eh, filosof och mm. statsvetare. Är det mm. samma här nu eller? Du har, jag försöker påminna Magnus om att han har pluggat filosofi och statsvetenskap. Och han tycker själv att det räcker för att gå runt och kalla sig själv för Aristoteles som dagen är. Jag vet inte, jag brukar sätta feta situationstecken när jag säger att Magnus pluggar filosofi. Det ska vara ganska lugnt på det programmet har jag hört. Men hallå, vad, vad, vad tänker ni att vi ska göra av den här podden? Detta är, det är lite ert projekt nu. Ja, alltså tanken är nog så här att för ni sysslar ju med granskning framförallt och ni drar fram de här kommun, framförallt kommunpolitiker med nävre, hö, på högre nivå liksom. Eh, och drar fram dem i skuggan och visar deras rasism oftast. Vi har tänkt så här att vi ska dels använda oss av det som ni eh, placerar på er hemsida, men också ha lite kanske djupare diskussioner, lite bredare diskussioner om demokraternas politik och konsekvenserna av deras politik och lite mer diskussioner förhoppningen är att vi så ofta som möjligt också ska kunna få hit intressanta gäster eller möjligen då genom Skype kunna prata med intressanta människor och, och kanske också ha en jag tror att vi kommer gå utanför också alltså prata om de här idéklustrerna som finns runt Sverigedemokraterna alltså kanske prata om deras konservatism deras islamofobi och rasism och liksom de här begreppen som finns runt omkring och, och bryta isär det. Även kanske fascism och eh, nazismen eh, i deras bakgrund och så vidare. Och dra fram det och ha lite mer kanske politisk diskussion också. Hur kommer det säga att ni gör det här tillsammans? Är det för att ni träffades skitfulla någonstans på någon studentkorridorsfestpartaj och bara kände såhär, för att fett, är kan jag få göra poddradio och kanske skriva en frik jobba med it, och antirasism och öl. Kan, kan, jag, kan jag få en öl? Det... Eller... det är ju ett väldigt återkommande sätt att träffa människor, det är sant i den här stan. Men det är inte riktigt så, vi pluggade statsvetenskap en termin först. Mm. Uh, och sen, vi har ju faktiskt sänt radio tillsammans här på studentradion innan. Så vi hade ett politiskt program förut, eller ett samhällsprogram. Ja, just det. Och sen när den här chansen att få podda för inte rasistmän dök upp så gjorde vi en snabb kalkyl och räknade ut att det kommer öka våra chanser att få ragg på studentnationerna med 90 procent. <laughs> Vi ska jag veta en sak Alltså, alltså att eh, Henke har sagt det för. Men han alltså, Du är på inte rasistmän när, like, när du har skit i att ligga För att skriva för inte Det är sånt som är Det var någon gång jag sagt att jag gjort det Han bara, Åh, ska nu det riktigt i rämma <laughs> att, eh, nope Ah Ja men vi kan ju så lite som en inte <här> <laughs> jag tror ändå att som poddare så kanske det går ännu bättre om vi pratar allvar då helt enkelt alltså varför skapade den här sajten från början var det du Henrik som gjorde det eller vem var det? Det var jag och så var det ett gäng eh, människor som eh, kallade sig Progmed som är väl den stora eh, sammanslutningen, eh, vad, vad man ska kalla det, liksom, eller sammansvärningen. Progmed är väl egentligen en grupp människor och det, vi har aldrig varit hemliga med att de människorna befinner sig på vänsterkanten eh, eh, som ville starta det var folk från bland annat Allianset Sverige som hade velat få igång, de hade fått så mycket frågor om att varför skriver de inte om Sverigedemokraterna man så gång på gång påpekar de folk att Sverigedemokraterna ingår inte i alliansen vilket allians Sverige skriver om så då ville man starta en, en speciell blogg för det här och då sa jag när jag fick förfrågan att då ska den vara opolitisk och det här tyckte de också var en jättebra idé så vi hade aldrig något problem med att ragga folk från Luft till exempel som Oskar här utan vi drog igång det här med någon slags tanke om att vi tyckte inte medier media gjorde något bra jobb i att granska Sverigedemokraterna, eh, men också att vi ville liksom, vi, vi vill driva Sverigedemokraterna till vansinne helt enkelt. Mm. Och det tycker jag vi lyckas ganska bra med. Får, får man fråga det? det? Det känns ju ändå som att inte rasismen är eh, någonting som folk lär sig som redan är så att säga, aktivt emot Sverigedemokraterna. Eller det jag tänker fråga, är det så att människor som säger att de sympatiserar med Sverigedemokraterna eller tänker sig att rösta på dem kommer till er och säger att det där gjorde att jag ångrade mig eller att um, det, det fick mig att tänka om, det där var bra att ni drog fram det? Ja, det. Vä vä väldigt... Jag kan säga att det har hänt, men det är inte ofta. En Sverigedemokrat har bestämt sig vid det här laget om att de ska rösta på SD. Och de, de som är riktigt trogna, de, de bryr sig inte i att det kommer 70 eller 2000 rasistiska skandaler. Det skiter de fullständigt i. Mm. Däremot så kan ju vi vara en, en, en del som trycker ner det här. Alltså som får andra som står och väger kanske att nej, det här verkar ju inte. De här är ju rasister. Eh. Liksom, istället för att de ska få ge sin bild av det hela eh, som är för briden. Jag hörde i en annan podcast en gång om Michael Moore som hade fått kritik för att han påstods, vad säger man, preaching to the choir alltså predika för kören i sina filmer. Mm. Att han eh, bara liksom, de som redan håller med honom kommer att gilla filmerna men inga andra. Och hans svar på det då, då var att nej jag predikar inte för kören utan jag ger kören en sång att sjunga. Jag, se, jag fick samma fråga i p med Karlsten. Han var jag det känns inte som att du, du redan pratar för alla de som redan är så jävla trogna. Men vi är demokrater, vi är partipolitiskt obunna och vi tror att man kan leda tillsammans på lika villkor i Sverige. Och det är rätt många som gör det. Och, liksom, vi försöker egentligen bara förmedla kunskap och ett sätt, en kontext att sätta in SD i. Liksom. Att man fattar att det inte bara är eh, någon flummig eh, sd från eh, Tommelilla som säger någonting, utan det är faktiskt det genomgående i hela landet. Att det faktiskt finns ett mönster i det här, att SD är rasister. Ja, just det. <laughs> det, är, det är rätt viktigt faktiskt. Mm. Vi såg också bilder från Almedalsveckan, var det va? Eh, då ni på Inte men figurerade med ledande Sverigedemokrater på bild, bland annat, bland annat du Henrik som... Det här jag tror, har inte, Rick... hänt. Det har inte hänt. <laughs> Jag förnekar all här. <laughs> Frå Frågan är kanske så här att hur, mm. hur, hur bemöter de med de här ledande Sverigedemokraterna, det är bland annat Rickard Jomhoff heter Jomshof. Jomshof. Eh, Och även Linus Bylund tror jag va? eller? Nej, inte Linus Spilund. Han tål oss inte. Han vänder ryggen åt oss. Vilka Jomsson får alltid bemött oss bra. Det har inte varit så stora problem. Vi har haft ganska stora diskussioner. Men det varierar genom Sverigedemokraterna. Vissa skäller ut oss och verkligen man märker att de här människorna när de ser oss. Alltså att de hatar oss verkligen. Medan andra kan ställa ställas och snacka, utbyta, ja men bara snacka i största allmänhet. Så det är, det är, det är olika. Det är, det är såklart att de här på lägre nivå framför allt, de tycker inte om oss. Nej, alltså det märker man ju ibland när man hör vissa mm. av era samtal som ni brukar lägga ut på sidan också. Du mm. fick motta eh, direkt hot igår. Mm. Är det någonting som är vanligt att du inte får hot? Ja, men framförallt så har det eskalerat i och med den senaste veckans händelsen. Det kommer vi gå in på lite senare. Men det, det kommer så ganska ofta av just den här desinformationen som sprids via Sverigedemokrater och sådär. Där man liksom helt... Ja, man, man kan ju säga i princip vad fan som helst om oss. Man kan säga att vi... Ja, att vi, man, man påstår att vi ljuger om allting till exempel. Man, man specificerar såklart aldrig vad det vi ljuger om. om. Man påstår att vi hotar människor, att vi gör dittan och dattan. Och det är liksom trots att vi faktiskt lägger ut alla bandningar nu för tiden. Så alltså vi lägger verkligen ut mer eller mindre hela inspelningen. Och skulle det vara någon som någonsin har något tvivel så skulle vi kunna liksom skicka över hela inspelningen. Men, men det, det kommer... När är det där? Folk blir allt mer och mer upprättade. Sverigedemokraterna på något sätt, alltså de, framförallt de här, vi kallar dem fotsoldater. st är vad vi nu ska kalla Det är ju ett väldigt sektristiskt mönster. De här människorna tår ju inte det vi gör. Man blir ju tokig nu, framförallt när vi har börjat lägga ut de här inspelningarna. För det är ju ingen hemlighet. Folk som vi intervjuar, det, det jag ringer ju inte upp dem för att jag har. Eller liksom lös tråd jag vill fråga den personen om. Allt som ofta så har ju jag allt från grov islamofobi, grov rasism. Det är en konfrontation snarare än en, en intervju då. Det kan man väl kalla det. Men det är ju så klart <hör> att personer måste ju få en chans att besvara de här sakerna. Men det är ju svårt att besvara när det till exempel som Oscar nu liksom har flera års grov rasism på lager. Det är liksom så här. Det blir svårt att förklara bort det om man säger så. Mm. Känner ni någonsin att ni går, eller går över gränsen i fel ord, men känner ni någonsin att ni, när ni ringer upp de här människorna eller när ni då hänger ut dem eller lägger ut dem med den informationen ni har, känner ni någonsin att det kanske är för lite för att lägga ut dem? Alltså vi, vi, vi ringer ju inte upp dem som vi inte har någonting på. Alltså vi, vi ringer bara upp dem om det faktiskt är någonting ärkerasistiskt eller om det är något väldigt grovt, eller något som är väldigt konstigt. Liksom. Alltså, vi ger oss ju inte på vilka som alla. alla liksom, så att säga. Nej, precis. För jag, jag tänker mig att det är många som, som läser, som funderar över det. Liksom. för jag, Om man drar det här och sätter det i, i relation till expressens. Eh, grejer de gjorde där när de, när de la ut folk. För att eran är ju som ni säger, ni har ju mycket information och kött på benen när ni gör det här och ni tar människor som faktiskt är aktiva i SD. Eh, hur tänker ni om Expressen grejen? Ni känner till den? Ja, eh. för jag Oskar, får jag svara på den? Mm. Eh, jag, tycker att, jag tyckte att man hade all rätt att göra det för att om vi tittar tidigare i historien när man har till exempel eh, granska extremhögern, nazismen och sånt vidare, så är de här organisationerna, eh, det är inte ofta ett det, det handlar om, utan det här är organisationer som är kopplade till varandra via vänskap, via, alltså, det är sammansvetsade gäng. Men det finns liksom ingen organisation. Är man då korrekt ute när man hänger ut de här människorna och visar upp att de är med i liksom nat rörelser och så vidare. Och ja, det är såklart. Det. De är ju del av en, liksom en rörelse. Det, det gäller det samma de här människorna som sitter och som expressen hänger ut här det är ju människor som har lagt tusentals och återtusentals kommentarer av grov rasistisk natur där man bland annat ge sig på personer och så vidare de blir ju del av en miljö och den här miljön förtjänar i dagsläget faktiskt att uppmärksammas Men då, då, pratar, en... då pratar vi om nätat då eller liksom Nätata. den typen ja, ja. de som är i då den typen av miljön som vi ser. Vi, vi, vi, vi säger discusskonto så det kommentarsystemen som man har i, i, på avpyxlat bland annat. För det är också lite som ett socialt medium, för här kan du gilla varandras, du kan följa varandras kommentarer och så vidare. Ett väldigt enkelt, förenklat socialt media. Men de här människorna är ju del av en rörelse. En rörelse som till exempel att attackerar privatpersoner om man finner att till exempel Sverige, man tycker att Sverigedemokraterna hamnar i något slags oförrätt och då kommer de här galopperande direkt in på sina hästar och sprider rasism. För det är ju inte vita riddare som kommer in, utan det är ju liksom äh, ja galningar, om vi ska vara rent konkreta. Men som är med en del av en ideologisk rörelse. Och jag tycker att det är värt att granska den idag. Så jag har inget problem med expressen stå ute Det här har de här människorna varit en del av, och någon gång smäller, någon gång. Får man ta den där skiten att fan, jag har varit med och gjort det här. Nu jag, åker jag, jag är uthängd. Jag, tänk, jag tänker så här, eller jag håller ju med dig här Henrik. Men ja. jag hade en sån diskussion med Kristoffer en annan gång. Eh, när, vi, när vi pratade religion. Och Kristoffer ja. sa det att man, man ska inte kritisera anhängarna. Eller de som bara är så att säga, fotsoldater om man ska kalla dem. Eller de som är religiösa utan snarare hela ideologin eller religionen i sig. Kommer du ihåg det, Nej, inte alls. Okej, okay. men, men min poäng är kanske då att eh, det är en stor bred rörelse. Men frågan är om man ska kritisera just de här eh, anhängarna som inte kanske har så stort inflytande. att det har ju faktiskt de här människorna. Eh. De här har det. De har enormt inflytande i vardagen på människor. De har, hade ett senaste inflytande på mig igår när de ringer och säger till mig att de ska, eller en av de här personerna ringer och säger till mig att de ska döda min familj. Jag sov inte så toppenbra i natt om man säger så. Jag sov någonstans fyra timmar och det det med att jag typ drömde mardrömmar exakt hela natten. Alltså de här människorna påverkar svenska personer, alltså, folk som bor i Sverige varje dag. De har ett enormt inflytande och jag har stött på jättemånga människor som faktiskt har begränsat sin yttrandefrihet till följd av det här. Jag lyssnade ju till det här samtalet som alltså finns ute på Interacist, men eh, det här hot samtalet då. Och mm. han, han pratar ju ganska mycket om att han på något sätt vill ge tillbaka med samma medicin som, som eh, du ja. gör. Det är intressant det här att de uppfattar hot och ja, en slags eh, granskande konfrontation på samma sätt. Alltså, om du ringer upp någon och konfronterar dem med uppgifter om vad de har gjort som journalist då. Och att han uppfattar det som ett hot på något sätt. Alltså det är ju den klassiska offerkofta-grejen som folk på den kanten väldigt ofta drar på sig. Precis som eh, han Gotlands... Vad heter han? Anders Müller. Ja, precis. För han hade ju den idén. För han menar ju, när jag lyssnar på det, det ligger också på den hemsidan när du ringer honom. För han påstår ju att du hotar honom också. Eller han vill ju få ja. det till någon typ av hot. och Han, vill poli han polisamäller ju dig också. Eh, ja. Eller ännu bättre när jag försöker nå Eva-Marie Olsson som politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i Malmö, eller före detta ska man kanske säga försöker nå henne i två dagar och sen så till slut efter att jag har skickat sms så allt möjligt bara sagt nej, vad fan vi bor i samma stad och åker hem till hennes gata träffar henne på gatan, sträcker fram handen presenterar mig och så ringer hon polisen mm, alltså, det. Det, är ett, det är det smäkt är... att, att undgå granskning och, kom, alltså, och att stå till svar på sina, sina åsikter som politiker liksom. Vi skulle faktiskt kunna ta gå in på det här ämnet nu på en gång kanske med Eva-Marie sin... in, in, in, Innan, jag, jag måste bara säga en sak för det är en intressant observation ni gör det här med att äh, han, verkar, han som inte mig igår, han ser ju mig som att jag har hotat och jag tvivlar verkligen inte på att han tror alltså i sin alltså någonstans måste jag ju tro det fullt ut för att han väljer att ta ett sånt beslut och ringa och hota Ja, det är på något sätt som att han, han rättfärdigar sig själv genom att du har gjort samma sak mot andra men ja, har du pratat det... med den här personen innan de här samtalen? Nej, aldrig någonsin. Jag, jag hade liksom, jag varit lite ställd. Det, är där, det, det saknas ju eh, en del där i början. Eh, det är liksom satt och fippla efter inspelningen. Och jag försöker ju hålla han kvar vid tråden för att jag ska kunna spela in det eh, och identifiera han eventuellt senare. Mm. Men sen så fortsätter han ju. Han ringer, jag lägger på efter första gången jag lägger på så jag hinner ju säga någonting, jag ringer ju upp mig en gång till. Och då har jag ju inspelningen klar, så då, då fortsätter du Och sen slår jag väl av inspelningen och jag, jag, jag kan väl säga så här att jag var väl inte så lugn och sansad hela, hela tiden rakt igenom det här samtalet. Jag sa väl ett par välvalda ord till den också, <laughs> om man skulle komma i närheten av min familj. Men, men det, ja, det blir intressant... Någonstans just, jag tycker fortfarande det är extremt intressant hur han verkligen tror att jag är ringt och människor. hota ja, människor. Mm. Därför är det helt galet om jag hade sysslat med det här. För alltså det, det, det, det, det, det, det är galet från hans sida att han, han rättfärdiga det då med sina egna handlingar med att du har gjort något ja. mot annan. Det, det försvarar ju inte honom på något sätt. Men min tanke är nästan att i och med att ledande Sverigedemokratiska företrädare till exempel har så systematiskt under så många år gjort sig till offer inför liksom PK-maffian och medieeliten och allt det här. Det här sipprar ju ner mm. till de här fotsoldaterna också och de ja. ser sig ju som offer, uppenbarligen. Ja, Tora så har ju uppmärksammat oss i något långt inlägg som var, bara liksom handlade om hur vi eh, ja, men gav oss på oskyldiga Sverigedemokrater och stackars media tog okritiskt vår granskning till sig och gjorde det till sin grej. Och det sista jag kollade så har ju inte media... Skriver ut till exempel att, ja, men grovt sarkastiska kommentarer så som vi kan göra. Utan de har ju tagit våra skärmdumpar och gjort en story, en egen story av dem. Med cred till oss såklart eftersom det är vi som har grävt fram dem. Men allt sånt här, alltså den här desinformationen i kring oss leder ju fram till att människor begår sådana här saker. För de, de, de, vissa är okritiska, de köper det här, de kan inte se att jag har faktiskt rätten, jag tror till och med att den rätten är grundlagsskyddad, att jag får ringa och ställa våra ledande företrädare till svars. Mm. Mm. Äh, jag, ja. jag vill bara fråga en till om det här samtalet från igår. Du brukar alltid tendera att hålla dig väldigt lugn och sansad och saklig när du ringer till folk, för att det kanske är också att du ringer dem själv och att de inte ringer upp dig med ett dolt nummer. Det känns som att du lite tappar tålamodet på slutet av den, det här samtalet. Är det så? Ja, Liknande verkar Olofsad. Kaj även, även hotar min familj. Jag tappade inte lite tålamod med honom. Ja, som sagt, det, det var en del som inte kom med det på band där jag kan ha sagt ja, mycket orumsrena saker. Det, men det var ju att just det där att liksom, det är en sak. Och komma och säga till mig: Du ska dö, eller där men, men liksom dra in någons familj. Mm. Mm. Vad, vad har min mamma med det här att göra? Vad har min bror med det här att göra? Liksom, vad har resten med min familj med det här att göra? Mm. Det är så grovt. Det är liksom så här: du har krivet över. Så alltså, det är ju inte korrekt att hota mig på något sätt. Jag skulle bli arg då också. Men ger du på min familj. Då, då, då finns det inte så mycket saklighet kvar Utan då ska jag vara glad för att jag höll med så, så pass lugn som jag gjorde ändå Är det bara jag som tycker att den här killen Jobbar lite uppförsbacken när han ska försöka låta hot För, för han, pratar på, han pratar så högt upp i halsen det, det kanske är det här med dalmålet också Som gör att det, det låter Som att han vill komma hem På kafferep eller någonting Vad ska jag ha på det din jävel. Jag tänkte att vi skulle kunna komma in på veckans kanske stora händelse på inte men Nämligen det här då med Eva Marie Olsson som alltså är politisk sekreterare i Malmö. Eh, som har skrivit på en blogg då tidigare, för ett år sedan va? Ja, det slutade för ett år sedan. Men Oskar kan ju få förklara det här ja. Hon har ju varit en jätteflitig skribent på den här Petterssons blogg som är ja lite sånt där vattenhåll för internetrasister och ni vet att alla rasister och lag, de finns inte bara på internet där hon har skrivit hur mycket som helst, bland annat att eh, om den växande negroida populationen i Malmö inte passar eller om det inte passar för dem så kan de åka hem till Afrika i princip för att de hade hållit en antirasistisk demonstration eh, och, jag, jag, jag måste fast få sticka in med en sak det här, det här är något som verkligen har försvunnit i den här diskussionen, utan liksom Folk har ju verkligen den här rasistiska rörelsen har försökt sagt att det är helt okej okay att säga. För att de menar bara på att det är att hon har använt negroida ordet. Problemet i vad Maria gör här är ju att hon faktiskt säger till de här. De här människorna än en gång använde sin liksom grundlagsskyddade yttrandefrihet i Sverige. De är svenska medborgare, samma yttrandefrihet som hos andra. De har en åsikt, de tycker om det. Och då säger hon åt dem att de ska åka till Afrika. Ja. det är så bizarrt och inte bara det som om alla de mörkhyade i Sverige hör hemma i Afrika och då är det intressant att fråga hur hon, varför hon anser att de hör hemma i Afrika mer än i Sverige som är deras hemland, alltså hon är ju superrasist och det märker man i bara den kommentaren om man bara öppnar ögonen lite mer än vanligt och någonstans, hon har också skrivit det här klassikern att muslimerna är, är liksom ett stort hot att de infiltrerar Sverige, föder många barn, uppfostrar barnen på ett helt annat sätt än den etniska svenska att Koran är värre än Mein Kampf. och någonstans innebär det egentligen bara, om man ska ta henne på orden, att vi har hur många ärkenazister så här, jämförbara med Hitler och SS som liksom går på gatorna, jämte oss liksom, och i så fall, om det om det verkligen är så, vad fan gör vi åt det då, och vad gör vi åt dem? Det krävs rätt radikala för att komma till grunden med ett sådant problem. Det som hände sen med den här eva marie olsson grejen vi svarade så att ni fick ingen kontakt med henne överhuvudtaget, men sen så dyker de plötsligt upp på en presskonferens i ett helt annat ärende. Ja, vi fick ju kontakt med henne minst sagt. alltså. <laughs> alltså, <laughs> ja, men de... alltså, jag försökte ringa henne smsade henne, berättade vem jag var Uh, och, och att, att jag ville få en kommentar innan vi körde ut vårt material på Hände fullkomligt renodlat så eh, och sen så, så svarar hon inte och då kände jag, att vi bor bara några kvarter ifrån varandra, då går jag bort till hennes gata och kollar om hon är hemma eh, det behövde jag inte göra, jag möter henne på, på gatan eh, jag ställer egentligen bara en fråga det är hur hon ser på användandet av ordet negroid, eh, och också berättar jag att jag vet att det är hon som skriver på Petterssons blogg, eh, det slutar helt enkelt med att eh, hon ringer, hon tar upp mobilen nästan direkt och säger nu ringer jag polisen, och sen så hör jag henne säger att jag har hotat henne. Men, sen men sen så... presenterar du dig som skribent för inte män då? Eller? Nej, jag skriver mitt namn hos frilansande journalist. Men hon har ju nyrålat ja. mitt namn och sen så har hon googlat mitt namn och då kommer det ju fram att jag är inte rasistmän. Så det är också därför hon inte ens tar min hand när jag träffar henne. Mm. Alltså, du, bara... För du presenterar jag dig ju sakligt liksom. Jo, ja, oh ja, hon, hon går rätt förbi mig liksom, och så bara såhär, nej, nej. nej. Och sen så kommer det till slut två PK-bilar och, liksom, och fullt med poliser liksom, och, och håller mig liksom i 30 minuter och sånt. Och jag, jag, kan, jag kan ju, ju känna... Hela styrkan alltså. Jag kan ju å andra sidan känna så här att rent demokratiskt så är, ju, så är det ju bra att polisen dyker upp om hon ringer. Alltså mm. eftersom hon är en politisk företrädare. Mm. Mm. Det tycker jag väl. Eller? Ja. Sen, sen, om det, sen om det är sakligt att de gör det, eller att hennes, det, det säger jag ingenting om. Men jag tycker kanske det är bra att de är snabba. Ja, problemet var ju inte att polisen dök upp det. Det gjorde de ju självklart helt rätt. om En politiker jag ringer och säger att jag har blivit hotad. Och det står personer på min gata som har hotat mig. då vill väl självklart att polisen ska komma, det är konstigt. Men nu var det bara så att jag inte hade hotat henne en meter. Nej, precis vi stod snällt och väntade på att polisen skulle komma till och med och liksom vinkade, oss till dem, eller vinkade dem till oss liksom, när vi såg att de var på väg och så vidare för att visa att varsin gällde. Var det? Vi hade liksom inte, alltså, det var helt snett liksom, från början. Det är, jag är med nu. Det hände någonting där. Jaha, vi tappade dig toj. Ja. Det märkte vi inte ens. Okej. Okay. <laughs> uh, ja. Eh, st Stod Eva-Marie kvar där med dig Medan ni väntade på polisen Hon gick in och så kom en man Upp på, på farstutrappen Och var en, så till och med sluta häng på saket Och såhär, jag går härifrån och så här, <laughs> men, Sen gick de in Och så stannade de där inne Och sen så när polisen skulle visitera sånt så, så de på och sticka ut huvudet och ta en bild av superbarning, som de sen lägga upp i pressmeddelandet Uh, vilket, sen för, ja, vilket sen bara urratade fullkomligt avpixlat och exponerat och fria tid och alla andra rassesidor och började skriva att jag hade blivit gripen och att jag, vi var maskerade mm. att vi, men, min kompis hade keps på sig han var liksom inte maskerad alls Men, du, men, du, det. men ni traskade ifrån, därifrån bara helt sonika, eller? När det var klart? Ja, fick vi fick gå efter 30 minuter och sen, och sen dyker då den här Eva Marie Olsson några dagar senare upp på en presskonferens eh, för att prata om Sverigedemokraternas valplattform men inser du inte det, det, det riktigt. Händer det händer någonting däremellan, och, vilket jag kan redogöra för. För det, det är lite intressant. De lägger ut det här pressmeddelandet då. Där de då skriver med Eva Medersons namn för att hon ska kunna kommentera händelsen i med media. Problemet är att hon svarar ju på telefon till någon annan media heller. Utan hon, hon bara ger fan i att svara i telefon. Och det är ju inte svårt då. Dra tankarna till att hon förstår ju att media även kommer ha åsikter om det resterande hon har gjort. Och inte bara själva händelsen med Oscar utan ja, hon låter bara helt enkelt bli och svara media. Så de ringer ju till henne. Men vi vet ju att media har ringt till henne under hela veckan där och hon har inte svara Och sen kallar de då till den här presskonferensen som ni är i om, Så där kan vi väl ta upp bollen. Ja precis. Alltså, ja. var, varför skickar de henne på den presskonferensen? För de förstår väl att det kommer komma frågor som inte har med deras valplattform att göra. Oscar, har du något bra teori? Jag vet inte Det var rimligt att skicka lite. henne. Alltså, kan vi, vi diskutera det här och så, alltså någonstans, så, så, jag vet inte men jag är förvånad att hon inte ringde polisen på presskonferens <laughs> så många frågor samtidigt alltså <laughs> Jag är faktiskt politiker jag behöver inte fråga polisen hjälp <laughs> Alltså. Det, det hon de, de, de, de redogör ju för i Sydsvenskan också Att hon knuffar ut dem Från rummet Och startar det Jätteroligt liksom, så här, va? Gör samma sak en gång till alltså, så här, det, finns inte, det finns inte Ett logiskt steg I hela den här historien liksom, Ett du slänger ut ett pressmeddelande med ditt telefonnummer men vägrar svara. För övrigt är ju hon någon slags presssekreterare alltså, alltså någon som ska handla det här. Alltså, sen en vecka senare dyker hon upp på en jävla presskonferens och vägrar svara på frågor och knuffar ut journalisterna i rummet när det blir lite obekvämt. Alltså det här är så orimligt. Vem, alltså vem på malmöskans kansli tänkte så bara, ja men Eva Marie kan väl följa med? Är det någon som har någonting emot det? Nej, nej. <laughs> Anders, du ägde upp pandeln. Jaja. Juli noted. Ja, det var bara du säger, men jag tycker det låter helt rimligt. <laughs> man tänker ju ändå att eh, någonstans på det här spånmötet borde ju frågorna ha kommit upp om det här är verkligen är en bra idé. Jag, jag måste säga det att det är lite intressant också, för det ska man lägga till den här historien, det att P av hus redan på onsdagen försöker intervjua henne samma sak där, hon vägrar svara på frågor och alltså så bara, ja, jag vet inte vad det är för kommentar du syftar till säger hon och man bara sitter och häpnar alltså, man, man, varför gör ni så här mot människor alltså någonstans måste vi nog det här är ingen bra idé grabbar, nu får vi hitta på något annat det är, det, alltså, de här grejerna som ofta dyker upp kring Sverigedemokraterna det påminner påfallande mycket om typ en eller någonting. Det, liksom, det, man underhålls av dem samtidigt som man förskräcks något. Har vi mer på eva men Vad gör Eva-Maria eva idag? Det är liksom som en, en långfilm när det kommer sådär, sköna eftertexter och stillbilder. Eva-Maria har åkt till Bahamas och startar en liten Nagelsalongen. De har ju satt henne på en timeout. Jag, jag tror ju inte att de svarar i telefon i alla fall. De bara, Nej. <laughs> men en timeout känns ju inte tillräckligt. Nej, men det är en timeout på, på pappret. Såvida inte det är någon sån här Kent Ekeroth-grej. Jag tror faktiskt får komma tillbaka. Alltså, det vore ju jättekonstigt. Ja. timeout innebär ju dock att SD Malmö inte har någon politisk sekreterare under valvärlden. Mm. Ja, det är ju intressant. Och det är faktiskt det. rätt jobbigt för dem. Alltså det är ingen liten grej att anställa någon. Eller bara trycka in någon stackars vikarie liksom mitt i smeten. Det, det är ju rätt jobbigt. Och så tre det. veckor till val. Det är ju... Ja. Det är hur, hur känns det att för det är ju några stycken som faktiskt har avgått eller lämnat sina uppdrag till följd av era avslöjanden. Hur känns det att liksom, bryta ner deras politiska organisation innan valet? Jag kan säga så här, det, det finns faktiskt folk som har, som har förlorat jobb på grund av våra, våra avslöjanden. Och jag fick någon som skrev, att ah, nu är ni jävligt nöjda. Ja, så vi har ju aldrig haft någon slags självändamål att folk ska liksom bli av med jobbet på grund av det här men det är heller inte vårt fel att de blir av med jobbet. Det är inte vi som har setat med och hållit dem i handen och säger, hörru kan du inte skriva någonting om muslimerna? Typ någonting grovt rasistiskt. Du är lärare va? Ja det är ju rimligt. Det är, liksom inte, mm. det är liksom inte ett självända mål Men om man sitter och gör sånt här, ja det är klart det kan påverka din vardag. Det är väl inget jag, konstigt jag, att... Och, och, ja, vad sa du alltså? Förlåt, men alltså, någonstans det är politiker vi granskar. Ja. De, om deras parti anser att de inte är tillräckligt lämpliga att driva... Eller vi ställer ju bara dem till, till, Vi bara sprider vad de har, själva har skrivit och sagt. Och sen om deras eget parti säger nej det här var för mycket och utesluter dem eller sparkar dem från jobbet. Det är inte vårt fel vind media. Vi ska inte sluta granska folk bara för att, de kan, att det kan få konsekvenser för dem. Det är inte vi som har skrivit det. Nej, det vore ju väldigt konstigt är ja, Nej, med de här grej, alltså de här eh, liksom rasistiska, grovt rasistiska delarna i Sverigedemokraternas eh, politik döljer de ju ganska väl ofta i sina officiella program. Åtminstone de här skrivningarna. Hon sa det också till Sydsvenska någonting om, alltså de frågar henne Någonting om de här uttrycken som hon har använt sig av. Och då säger hon, det står inte i vår valplattform. <laughs> och nej, tacka gudarna för att det inte står er i er valplattform. Men poängen är ju att det på något sätt avslöjas vilken mentalitet de här företrädarna har egentligen. Men förlåt, hon försöker alltså bortförklara sig med att det inte står att hon inte får säga så här, eller vadå? Jag inte. Det står inte, eller alltså, de här uttrycken står inte i valplattformen och därför så har hon ingenting att säga om det. Oskar, du får ta ditt efternamn själv, tror jag. Ciao. Tjao heter jag faktiskt, men man får säga vad man vill. På danska är det skao, eller på alla andra språk, svenska språken, språket, så är det chau. Men jag säger chau. men det är ingen behöver säga tjao, för jag är nöjd mitt namn. Men Oskar, är du sugen på att berätta lite om dig själv och hur du hamnade på interracistmän? Kan vi börja med? Mm. Ja, det är faktiskt en jättebra fråga. Ja, jag har ju varit aktiv i Folkpartiet och Liberala ungdomsförbundet tidigare. Men jag har gått ur luft nu och så vidare av olika orsaker. Varför gick du ur LUF? Ja, jag gick... Fiskar såsen här efter. Men nej, jag har inte gått ut för att jag inte håller med Luff eller Folkpartiet så. Utan jag gick ut för att jag kände att jag var klar med det helt enkelt. Jag, jag var inte så sugen på partipolitik längre. Jag vill väl hellre att med mig själv och, och, ja, och så vidare. Men jag har ju lärt mig hur mycket som helst i förbundet. Jag har alltid tackat för dem. Allt tackat dem för. Liksom, allt att... Men ja sen så hur hänkar jag kan jag börja där hur vi träffades ja, vi träffades på Expo Akademin när vi gick eh, en antirasistisk projektledarutbildning fancy ja verkligen och så bodde vi på, exakt vi bodde på <laughs> internat på landet utanför Umeå eh, i Vindeln kommun en sån här liten hall där det är ett projekt att gå till ika för det är typ 100 minusgrader det låter eh, väldigt nationalromantiskt. Mycket, mycket. Mm. Uh, och så satt Henke typ och skrek över då dåvarande politiskt inkorrekt inne på sin kammare och drack rödvin typ. Och så, ja, och så satt vi där och, och, och var i luven på varandra hela tiden för att vi bråkade så mycket partipolitik och så vidare. Men sen så satt vi ändå väldigt tyst och stilla och gosigt och lärde oss om den högerextrema rörelsen nazister och Sverigedemokrater och sånt här. Det är ju inte de intoleranta liksom. När, vilken, när i tiden var det här ungefär? Vad var det? 2012-2011? 2011-2012 är det. Det är den terminen. Ja, och det var ju Gött liksom så vi lärde oss. I alla fall, jag lärde mig jättemycket då. Men det var då vi träffades. Liksom. Sen så, så åkte vi nog någon gång när jag åkte upp till Dalarna på någon, någon fest någon gång och så vidare. Men sen så var vi i Almedalen. Då var det för lite mer än ett år sedan nu. Då då helt enkelt träffa Henke. Då har hade varit, varit igång med den här bloggen ett tag, ett år typ. Och så pratar vi och så jag bara, ja, men kan inte jag får följa med på intrasismen? Och han bara, jag trodde inte du ville skriva. Bara, jo, det är klart jag vill. Liksom, så ja. sen så fick jag vara med i gänget. Tack Oskar, vi kastar oss över till Henrik. Du, Henrik, du bor ju i, i liksom vaggan av, om man går till rasbiologi eller någonting, alltså vaggan av den svenska nationalismen och den nordiska rasen om man skulle vilja kalla det det. Hur känns det att det känns... du är så aktiv antirasist, bor i högfestet? känns ganska bra faktiskt, det känns jättebra. Jag kan berätta lite om min bakgrund. Då. Det finns väl en liten strent historia från och med att jag växte upp i en förort till Krylbo som under en period gick under smeknamnet Asylbo för att det kom så mycket bosniska flyktingar. Då gjorde de så här du vet nazisterna gick ju såhär, det stod krylbo så tog man bort eh, KR eh, och så bara drog man över det och så vart det asylbo istället Så de var jätteroligt de här nazisterna eh, Och jag har är väl uppvuxen i, och kring nazister under, ja vad kan det vara, det... någonstans mellan 10 och 10 års åldern och fram till 13-14 års åldern Får man fråga, det här... hur, hur gammal är du Henrik? I 32. okej. Okay. Ja, men då, då, var, då var du inne i hela den här sörjan på 90-talet. Eller inne i fel ja. men du var med om det. Ja, precis. Jag var, för, ja, precis. Jag var väldigt mycket upp, mitt upp i det eftersom de flesta nazisterna i Avesta bodde i Krylbo och hängde på samma ställe som vi hängde i princip. Och mm. alltså man, man hade ju de här runt omkring så ibland satt man vid samma... Liksom hängde runt samma bord utanför tobak som vi kallade det då. Den ni, tiden ni hade väl verkligen de här alltså, stereotyperna nazisterna också med bombajacka och, och, och, sk och skinskallarna? den här li, lite mindre... Eh, vi vi, vi, vi låter oss kallas... Det eh, vore fel att kalla dem lågbegåvade. Men, men det var ju alltså inte kremdela de la ideologiska nazister. Utan det var verkligen de där bröllnazisterna, nazis, unga och, ungas, Unga vita <coughs> män. Kan man kalla ja, och väldigt mycket för folköl. Bara för verkligen statuera ett exempel av hur det kunde se ut så var det verkligen det här gänget som gjorde inbrott på Coop-forum i Krylbo. Eller kop det heter väl Konsen då. Genom att slå in rutan med handen och gå in och stjälar en massa folköl. Problemet att... bara när man ska göra sådana inbrott det är ju att för det första gör det inte ny snö För att det blir inte jätte det är svårt att spåra de här människorna i efterhand. Och framförallt inte när man har skurit upp hela armen. Så att när polisen kommer så följer de bara fotspåren, fotspåren 200 meter bort. Och när fotspåren tar slut den här, i det här eh, ganska låga, men det är alltså så något femvåningshus. Så liksom följer man blodspår upp till lägenheten. Sen var ju de tagna. Det var ju många dumheter här. Men det, som alltså, jag, det var ju många dumheter här, men det som jag förbryllas nästan mest över är att de inte väljer att råna systembolaget istället så de kan ta starkhjul. Men det var, låg uppe i Avesta och bussen gick inte med den här typen. Okay. Det var liksom folkhjul och cig man tog från konsum Men alltså, där någonstans började... Alltså, jag kan inte säga att jag påbörjade något slags antirasistiska det här, men jag kommer bara att ihåg att jag hade ju vänner... Som var invandrare och jag kommer ihåg att jag stod med det här gängen en gång och faktiskt kallade en av de här invandrare killarna Jävla neger Och jag tror det tog ett par timmar innan jag gick tillbaka och bad om ursäkt Alltså jag tyckte det kändes så jävla obehagligt Då ska jag nästan komma med den värsta storyn När jag var i tonåren, där omkring 17-18 där omkring Så gick jag faktiskt med i SDU för att jag tyckte att det var jävligt rimlig grej att göra då. För jag var helt enkelt bara på en jätterasistisk världsbild. Mm. Det finns en bild som florerar på avpixlat och är helt enkelt rassarnas favoritbild. Det är när jag står och gör en Hitlerhälsning på skämt när jag är 17. Och den här bilden är ju tagen under den perioden jag faktiskt var sd -are. Uh, och faktiskt tyckte som så här, och faktiskt var med i ungdomsbundet jag vet inte om det var det just då men jag var på exakt samma världsbild som de gör det är under att jag inte började läsa politiskt inkorrekt och sånt då men sen så under tiden liksom uh, ju mer jag växte upp och lämnade det här pubertala oknullade så Ja, jag att det började bli lite äckligt med rasismen så, så slutade jag med det och gick med i luft istället. Mm, men du har sett förflutet i SDU. Nu är det någonting som händer här. Du. Nu händer någonting. Henrik? Ja, Vad gör du Det lätt som att huset <laughs> <satt laughs> rasade <laughs> in eller någonting. Jag ja ja, ja. hund alltså, ja, samtidigt. Du, du hällde upp uh, hundmat? Ja. Okay. Förlåt, det, det, det lät mer än vad jag hade tänkt mig men, men jag måste bara kommentera Det är så jäkla kul Att just den här bilden sprids på Oscar När han står här och hejlar Och det är ju det är förkastligt men, men det är ju ganska roligt att det är under den perioden Att var med <laughs> <laughs> men, men det kanske är det intressanta är här att, om, alltså, Det är lite som Born Again Christians de är mest rabiata emot alltså mm. som Oskar här då som, som då blir en i motståndsrörelsen så att säga en avhoppare jag, jag vill mest som en avhoppare heller för jag var ju liksom, jag var med en becka i en bäcka i Estudis och det var inte ens på ett möte men ändå så, så kändes det jävligt bra att växa ifrån den där extremt vidriga världsbilden där man i princip hatar alla som inte ser ut som en själv och att man blir förbannad så fort man går på bussen Mm. Alltså så fort du går på stan Och ser en kvinna med slöja Så bara kokar du Det är en fruktansvärt jobbig känsla Och det, det, det är inte bra för personen I slutändan heller Att ha så hat, du ska bära på så mycket hat Och sen när du börjar märka att det du, det du går omkring Och tänker, det är fullkomligt orimligt det, är det du tänker om andra människor Hur många du drar över din, över din långa Väldigt korta kam liksom. Så så lägger du ner hela idévärlden. Det känns som en befrielse på så många sätt när man väl gjort det. Mm. Om vi ska gå tillbaka till avpixlat grejen där. Visst, vi måste prata om det. Vi har aldrig pratat om egentligen den här, den här bilden. Eh, den första som låg uppe var Expo-medarbetare gör Hitlerhälsning. Och jag var ju verkligen inte någon Expo-medarbetare när jag var 17 år för det första. Eh, det är en fasansfull bild att jag, jag står gör en Hitlerhälsning på den, men Usch, vad ska jag göra liksom? Jag, jag, Just började, jag är ju mer villig att, att förlåta din ungdomssynd än äh, den här Sverigedemokraten som var 52 år som ville kalla sitt... <laughs> Åkerlund, ja. Åker och som dessutom politiker. Eller i fasen. Ja, vi ska också påpeka att han är vice ordförande i Sverigedemokraterna. Ja, det är ju inte vilken som helst om man säger så. Nej, nej, precis. Vice ordförande. Men jag önskar men, att jag, jag får men, ha mina ungdomssynder ja. när jag är 52 Ja, det är faktiskt en innest. Han kan, men han kanske tror att han ska bli 150. Så han är ju tonåren nu. Han är ung och virgil så att säga. Det ska påpekas att han var... Åkerlund var politiskt omogen säger jag... Okay, visst, du kan ju vara politiskt omogen nu i 52 år. Problemet är att Åkesson har ju varit med i varenda jävla politisk organisation i typ under 20 års period. Och det var ju helt underbart att han påstår att han är politiskt omogen då. <laughs> ja, ska vi avrunda då. Ja, det börjar det bli dags. Ja, det... SF, nu, nu, det, nu är det upp till er att göra det här till den bästa jävla podden i världen Så får ni lycka till helt enkelt mm. tack, så mycket. tack så mycket Vi ska, ja. vi ska göra vårt bästa ja. <laughs> Bra. Axla den utmaningen <laughs> Men då säger bra. vi väl eh, tack så mycket för idag Och ja, vi hörs igen så småningom Jag tänker ja. att vi säger ja. så här Tack till Henrik Johansson och tack till Oskar Chau För att ni var med idag och eh, hjälpte oss starta den här podden ja. Tack så jättemycket Ja, det var allt för inte rasist men podd denna vecka. Detta premiär avsnitt och eh, vi vill ju givetvis även tacka alla er som har lyssnat på eh, det här första programmet och vi hoppas att ni lyssnar nästa avsnitt. Och Kristoffer... Ja, och avslutningsvis tänkte jag att vi kunde göra en liten shout out också för som ni har hört i det här programmet så har vi suttit fyra stycken snubbar och snackat och jag och Magnus då som är de som har tänkt att driva den här podden i framtiden det är två också, två grabbar vi också. Mm. Och ja, även om man inte kan få nog av poddar där och sitter två snubbar Och snackar med varandra Så har vi tänkt att det vore kul med lite spridning också Så att om det finns någon kanske kvinnlig representanter ute som skulle vara intresserad av Att kanske sända lite poddar med oss Så är ni välkomna att höra av er Och då återstår inte annat Än att säga att vi hörs nästa vecka Tack och hej Hej då.